Osmijeh je sadaka. Je nam do smijeha? Nediljom popodne, voditelj Bajro Perva. Osmijeh je sadaka. Punovo smo zajedno, dragi slušalci Radiobir. Iskreno vas selamim i želim ugodno slušanje 22. emisije Jel nam do smijeha. Dostanete se nama do kraja ovog jednostavnog izdanja. Jedan od motiva nek vam bude gostovanje našeg poznatog profesora Daje, publiciste doktora Šefika Efendije Kurdića, redovnoga profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, i gostujućeg profesora na islamskim pedagožkim fakultetima u Bihaću i fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Naš današnji gost je autor 33 knjige i e, prevodlac niza knjiga sa arapskog jezika. Prof. dr. Šefi Kurdić veoma je duhovi čovjek što mu je dodatno povećalo popularnost u narodu. Oto da se nadam da će njegovo današnje gostovanje u emisiji relaksirati našu deverli Verli svakodnevicu. Ako bude bilo vremena, zavirit i u naše rubrike Portretiranje naših velikana duha, iznastrudin hođnih visaga, mudre izreke, poslovice, aforizmi, SMS poruke naših slušalaca. Moje ime je Bajer, prva atomska realizacija današnje emisije, povjerena je Mir Mirsadu Pitiću. Vaše SMS poruke primat ćemo na broj mobilnog telefona 061-269-661. Prije nego što počnemo s razgovorom, da kažemo nekoliko detalja iz bogate biografije našeg gosta. Dr. Šefi Kurdić, rođen je 6. aprila 1958. godine u Priljužićima kotešnja. On je inače poznati teolog na polju Hadisa i Dave, napisao je, kao što smo već rekli, 33 dijela, a učestvo je u prijevodu više dijela Sarapskog na bosanski jezik. Učestnik je naučnih konferencija u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Održavao je predavanja širom svijeta i u emisijima na domaćim, inostranim radio i TV stanicama. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Da kažem nekoliko riječi o njegovom školovanju. Dakle, nakon završene osnovne škole u rodnom kraju, pisuje gazi u srebegom medresu, poslije medrese, odlazi na studij u Sarajevu, gdje završava fakultet islamskih nauka, i to 1982. godine. Potom je neko vrijeme radio, kao imam mam, u Čaršijskoj džami u Tešnju, potom na področju Međeljica Islamske zajednice Dobaj. Godine 1986. odlazi na postupomski studij na najstariji univerzitet Eze i Tuna u Tunisu, koji završava negdje gotovo pred samu agresiju na BiH 1990. godine. Na istom univerzitetu je magistrirao iz oblasti hadisa i hadijskih nauka. Po povratku u Bosnu i Hercegovini radio je kao imam u Sarajevu i uređivao islamski časopis Islamska misa. 1992. godine uključuje su odbranu Bosne i Hercegovine, a od 1994. godine predaje Hadis i davu na Islamskoj pedagošoj akademiji u Zenci. 1997. godine je doktorirao je iz oblasti hadisa i hadijskih nauka na temu izučavanja hadisa u Bosni i Hercegovini od dolaska Osmanlija i Islama do, do kraja 20. stoljeća. Kao što smo rekli, je rekli, trenutnoj redovnoj profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zemci, a profesor na pedagoškoj akademiji u Vijaču Islamskoj pedagoškoj akademiji i Novom pazara, koje su umježujemno prerasle u fakultete. Od 1990. u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gore, Austriji, Čvicarskoj, Njemačkoj, Čvedskoj i da ne dalje, održava je preko 3000 predavanja, tribina, hutbi i razova, te preko 500. emisija na radio i TV gostovanja. Na radiju Naba, u svejalu, islam i mi, koji godi je riječi je već 8 godina, održao je preko 360 emisija. Objavljanje knjige Murto za luto, putokazi islama, Ebu Hanifi namaz u hanefijskom mezhebu, Ramazani travi namaz u svijetlu hanefijskog mezheba, velikani hadijski znanosti, brak intimni odnosi u islamu, Karko i na Nadunjaluku, Saluto, kultura ponašanja prema djeci, snovi i njihova značenja, kultura ponašanja kod bolesti, smrti i kultura ponašanja kod djela, oblačenja, spavanja, o Ramazanu, Bajramu i ulasku u džamiju, potom islamski bonton, eglani rame i salke, kulturna ponašanja prema komšijama, pregostovanju jezik, mač sa dvije oštrice, 17. knjiga, kako su Allahovi poslalnici pozivali u islam, sedamnesta knjiga, Ebu Hanife i njegov doprinos hadiskoj znanosti, devetanesta knjiga poslalnikoj, metode pozivanja u vjeru, potom muslimanska imena, njihova značenja, pa, me, pa metode, ashaba u prenošenju istine, tefsir, jasina, pa brašni i porodični odnosi u islamu, nikako da zaborevi ovu temu. E, Muhabbeti, Muje i Fateh, 25. knjiga Dotirali carat duara, zbirka aforizama, 26. knjiga apokrifni hadisi, 27. islamski reformistički pokret i njihov odnos prema sunnetu, 28. knjiga Bošnjaški tradicionalisti i njihove percepcije sunneta, 29. knjiga, četiri velika imana i njihov doprinos hadijskoj znanosti, 30. knjiga, pedagogija Muhammeda Islama, 30, 31. Vrijednost, vrijednosti i ljepote hadža, 32. što svaki musliman treba da zna, 33. smak svijeta, evo dolazi, i 34. da dakle, nije 33, nego 34. muslimova zbirka hadisa 8 Šefijek Kurdić je prvodilac i komentator muslimove zbirke Hadisa. Muslimova zbirka Hadisa je dijelo koje je uz Kur'an i Buharijom zbirku Hadisa najvjerodostojniji i najznačajniji islamsko dijelo. Sastoji se od preko 5.000 stranica. Na recenziji i stručnim konsultacijama angažirano je bilo šest doktora islamskih nauka. Profesore Kurdiću, dobrodošao. Bolite našom salamu nekom. Ja da se malo prisjetimo na samom početku našeg razgovora onih lijepih medresanskih dana ja bih rekao nezaboravnih dana u Gazge u Srbegovoj medresi gdje smo nekada zajedno bili u redakciji Zemzema istina ja sam bio starija generacija zapravo dvije generacije stariji razred od toga ali smo se ipak družu. Svaka kojima nakon zahvala Allahu Dželšanu i salavata i selama Allahu miljenike i poslanika Mohameda sallallahu alaih sellem želim da svoje zadovoljstvo što mogu učestvovati u tvojoj emisiji i nekate Allah nagradi što si našao zashodno da me pozoveš da malo promohabetimo jer mi imamo puno toga iz onih medresanskih dana kada smo bili zajedno i kada smo se družili svi baš kao jedno, baš kao prava braća jer to su bili dani koji se ne mogu naravno zaboraviti, mi to danas ne možemo uopće napisati, niti staviti na papir, niti možemo izreći ovako putem radio Talasa. Onaj doživljaj koji smo mi imali tada je nešto posebno. I mi koji smo bili mlađi, vi koji ste bili godinu dvije, tri stariji, svi smo se međusobno znali i svi smo praktično jedni drugi ono stvarno voljeli i dijelili smo i dobro i zlo zajedno. Zato je lijepo evo, da se prisjetimo i ovaj prilika. Evo, jer često se i ne viđamo, da se prisjetimo ti prvi dana naši medresanski i svi doživljaja, anegdota koje smo imali, jer samo u medresi nije bilo naše rođene i braće, niti sestara, niti roditelja, sve ono što smo imali, to su bili kolege koji se zajedno družili naši profesori i odgajatelji koji su bili s nama i naravno sve dobro i zlo smo zajedno dijelili i kažem, to su bili najljepši dani naravno našeg života, jer, jer smo bili zajedno provodili prakčno 24 sata, O, pogotovo kada smo bili u domu kasnije, jel tako, u novoj zgradi u Saračima kada smo prešli tako da je to bio jedan doživljaj posebno lijepa, posebno su bili lijepi dani koji smo doživljavali i u redakciji Zemzema kada je jel tako, on i tekako imao svoj procvac jedne strane, ti je bio i glavni urednik, mi smo tada stasavali ovi mlađi, vi stariji ste nama omogućavali puno prostora fala Bogu, tako da smo Mi uz vas tasavali, a vi ste ju tasavali uz ranije generacije, tako da je rijetkost bila u to vrijeme da jedan jedna srednja škola ima časopis takvog ratinga kakav je bio Zemzem i ovaj dan danas, hvala Bogu, tako, on izlazi i to je nešto što... Trebamo se mi ponositi zajednica a čito na društvo, naime, jer ipak dugo traje onaj taj časopis sa tako prelijepim imenom. Kada spomenete Zemzem, Zemzem onda se uvijek pak. sjetimo te prelijepe vode koja je najljepši eliksir, koja najviše liječi duhovne i fizičke bolesti i koja na neki način odzvanja sa ono Zemzem. Mi praktično dobijamo nešto poslano na našoj duši i srcu i kažem nikada te dane ne možemo zaboraviti i evo, hvala Bogu da imamo prilike da, da se podsjetimo i ovociramo uspemene na te lijepe trenutke. Upravo je uspomene na te nezaboravne dane iz vremena našeg Zemzema i nas u Zemzemu. Evo, ja sam se prisjetio evo, jednog momenta kad smo nas dvojce odišli na stadion u Famusa u Hrasnicu. Bila jedna utaknica, sad nebitno je ko je igrao sve i ponijeli smo jedan paket zemzema. Hoću da kažem koliki je bio taj naš entuzijazam da što više primjeraka zemzema prodamo. I on je tada do sezao tirvaš čak do, do 11-13 iljada primjeraka. Zapravo, on je bio i jedino glasilo za omladinu koje tada izlazilo u krilu dakle, bošnjanškog muslimanskog naroda. I onda nam je prišao, budući da je on bio zapakovan u žuti pak, papir i prilazi nam jedan policajac i kaže, a dječaci donijeli ste duhan da prodajete ovdje, <laughs> pošto je protiv pamusu bio i to da otkrijemo konjički iglan i onda je rekao, vi hercegovci donijeli ste duhan da prodajete ovdje mi smo se naravno nasmijali i zamoli ga da on otvori i da vidi jelo, jelo pitanje duhan Naravno, sjećam se tog momenta i znam da smo Zajedno išli, baš je to pokazalo upravo taj jedan elan i entuzijazam koji su tada učenici pokazivali. Danas je možda ređe to sreće da, da sa takvim elanom studenti ili učenici prilaze posebno ovako, ovakvim lijepim idejama poput zemzema, u kojima su bili stvarno teme posebno vezano za mlade i modalarstvo i eto mi smo koristili svaku priliku pa čak i fudbalske utakmice da dođemo narodu do naroda i da mu na neki način to prikućimo. I toga se odmah vidjelo da ćemo mi i u buduće u svom životu naravno posvećivati pažnju toj pisanoj riječi da ćemo je širiti. Evo hvala Bogu i za toga kao što znamo ona je el tako Tisi ovom kroz preporod puno toga napisao, uradio ko svoje one kige i tako dalje eto i ja sam se usmjerio u tom planu i nama je zemzem stvari pomogao puno da mi ta sta samo i kad čovjek se navikne na nešto onda je tvrlo teško ga odviknuti jer mi danaska ne bi pisali, mi kao da ne bi ni disali. Ružan osjećaj je kad ne bi, ja danas recimo kad nešto ne pročitam ili ne napišem, ja smatram onaj vrlo onako pogođenim i zbog toga onaj, mislim i ti momenti upravo ovi početnički su nas vezali i taj zemzemi u stvari nas malo, jel tako, afirmiramo bez njega, mi vjerovoljstvo ne bi ni pisali i bi imali gdje da objavimo, nego Allah dao baš u tom momentu da je, da je bio taj sjajni zemzem u kome smo imali priliku da se izrazimo, da se iskažemo, da artikuliramo svoje mladalačke one neke zamisli i predožbe i hvala Bogu, evo i dan danas, danas je već daleko ljepše, imamo daleko više, jel tako, prilika i mehanizama da nešto objavimo čak i putem društvenih mreža. To nekada nije bilo, jedino smo mogli putem, recimo, Za pro neko je rekao jednu lijepu definiciju zemzema. On je bio oštrijonca naših pera. I To je prelijepo rečeno i upravo, upravo je tako i mi vidimo da svi oni koji su pisali u Zemzemu kasnije ako pogledamo analiziramo sve naše učenike koji su bili u stariji generaciju od nas i i iza nas, svi koji su pisali u Zemzemu oni su u stvari i kasnije pisali knjige i razne tekstove i naukom I se navili pišu. i danas pišu tako da, da stvarno tu koje je naoštrio pero On on ga nije istupio više nakon toga. Evo da zarad onih mlađih koji nas slušaju da kažemo da je prvi urednik Zemzama Bio Rahmetul Adem Amerika na Veselinjac kojeg je preselio na Haret nedavno u Mostaru je imao je jednu tešku bolest i svima nam je bilo žao kad smo čuli da je preselio prvi urednik Zemzama No, upravo u tom listu ti si objavio i prve svoje, mogli bismo tako reći, humorističke uratke, naime kroz Murtu, a taj serijal zvao se murto za luto u početku, je li tako? Da. Ti si karikirao te pogriješke naših ljudi, ali na jedan, ja rekao, edukativan način one su bile vrlo poučne i ljude, pogotovo omladna, kad je čitala te humoreske, ona je na jedan duhovit način e, osjetila šta ne treba raditi. Tako je, naime, u onom vremenu ko nije bio, nije mogo ni razumijeti to vrijeme, jer danas mlađim generacijama, ako govorimo o onom vremenu komunizma, je malo teže i bilo izraste određene stvari, da čovjek možda ne dođe pod neku lupu zakona ili nekih problema, onda smo mi pribjegavali ovim šaljivim načinima, ali tako izražavanja, gdje smo mogli usuti određene pojave u društvu, a da ne budu na neki način možda toliko opažene i ne bi prihvatale se toliko ozbiljno. Zato smo mi u stvari, kroz ove humoreske poputove murto za luto, pokušavali da dakle kritikujemo određene društvene pojave, anomalije, delikte u društvu, a da ne budemo na neki način osuđeni ili da ne budemo posebno, jel tako, ovaj u, ne bude prst praktično u nas uperen. I to je bio i moj osnovni cilj, da na neki način sve ono što je dobro, artikuliramo i da ga tu definiramo, a sve ono što je loše, da, da osudimo na jedan šaljiv način. Tako da je, ona, kroz šaljiv taj vid, manje bilo to primijetno i ne bi bili sigurno pod nekom lupom, jel tako, ili neki službi koji bi nas pratile, a druge strane, to je bilo za narod malo i onako smiješno, upravo ono da se malo opuste i bilo opuštajuće, ali je to u stvari bio vaz na jedan šeljiv način. Upravo. I to je naš cilj glavni bio, jer smo tu upravo sve one temeljne, lijepe stvari iznosili, a kritikovali ono što je loše poput alkoholizma, poput, ne znam, onaj, jel tako, gibeta, nemimeta, svi oni loši stvari koji kod nas u bosanskom društvu postaju. Budući da govorimo o sjećanju, zapravo mi smo malo ono što kažu zagrebali taj dio naše mladosti tih, tih dana iz srednjoškolskog vremena, pa predlažem da čujemo na tom fonu i jednu lijepu kasidu sjećanju. Dakle, sa sjećanja na sjećanje, a ovo sjećanje za provoka kasidu izvodi jedan darovitiju izvođač Ilahije Kasida Mađid Abaza Mustarac pa ćemo nastaviti naš razgovor. i desu The E-N-I Dr. Šefi Kurdić veoma je duhovi čovjek što mu je dodatno povećalo popularnost u narodu. Oto da se nadam da će njegovo današnje gostovanje u emisiji relaksirati našu De Verli svakodnevicu. I dakle Murto za luto nije bila nije bio ni jedini tvoj serijal kad su pitanju komunistički tekstovi. Bilo je čini mi se nešto u Salki. Naravno. Bilo je ovo što je bilo u Zemzomu objavljeno. Kasnije sam ja to, naravno, sakupio jednu knjigu koja je dobila naziv Murto za luteo ono na objavljene 1991. godine pred sami rat, a onda iza toga, e, nakon objavljivanja u preprodu također određeni ovi humoreski koje su bile nove i dodane, onda smo objavili knjigu Kako je Murto na dunjalku za lutao. Da bi onda, nakon toga došla ova knjiga, Egleni rame i salke koja je na u Novim horizontima u nastavcima i onda je to na neki način sabrano u jednoj knjizi e, dakle zbirka u Egleni rame i salke gdje njih dvojica u, kroz jel tako dijalog e, i razgovor u stvari osuđuju određene loše pojave u našem društvu i na kraju je nastala knjiga e, mehabbeti muje i fate gdje smo kroz e, m, riječi muža i žene također osjetili ono što naše društvo, onaj njeguje ili ima ili ono što mu nedostaje. I na kraju naravno on na jedan također šaljiv način kroz humoreske, jer obično mnogi su pisali aforizme, naravno u stihu, nego je tako u prozi. Ja sam u stvari aforizme pokušao pretočiti u stihove, pa je nastala knjiga, dotirali cara do duvara i tu su svi, dakle, svi ove ovaj, aforizmi sačinjeni u stihu da bude to malo ljepše probabljivo, za uho malo, jel tako, ljepše se može i slušat, a druge strane ta da poruka malo više ozvanja u ušima, ukoliko se to sroči u jednom stihu. Pa i ta knjiga, naravno, objavne, i ona je takođe u tom istom duhu da na neki način, jel tako, oplete po ovim e, raznim, e, kako bi rekao, grijesima, po raznim negativnostima koji imaju u ušku, naravno i po, jel tako, demagogiji neki ljudi koji u nas djeluju i rade, ako bi to radili, nekada sa ovako ozbiljnim tekstom, onda nekada bi onaj možda i mi sami došli pod neku lupu, a ovako se prijemčivije za ljude to doima, ljudi to shvate i razumiju, a, a, a ovi koji su na neki način kritikovani, neće toliko možda zameriti, možda je to jedan od načina na koji smo pokušali da priđemo ljudima i da im dočaramo ono što imamo u našem društvu. Nešto se ne sićam, da li si pisao ljubavnu poeziju? Ljubavnu poeziju sam pisao u osnovnoj školi, imam čitave sveske. Dakle, takve je poezije, ali kasnije sam pisao e, nekoliko i objavio u Zemzemu, također nekoliko e, pripovijetki. Dakle, bila je pripovijetka Sevda pod lipom. Ja sam pisao na našem školskom kolegu kako je aşkovo sa jednom Sarajkom Nerminom ispod lipe, pa po tim mirisom lipe oni su uzdisali jedno za drugim, pa sam ja to opisao i to je objavljeno u Zemzemu. A takođe Sevda pod pendžerom Sjećam se sjećam se to priče. Dakle onaj Sevda pod pendžerom takođe bila jedna prepovjetka koja je na neki način govorila o o mom prvom susretu i prvom tom maškovanju pod pendžerom kada me je vrad dobro zabolio gledajući na drugi sprat. Nije, nije to bilo u kakvim, nije. I jeste upravo u kakvim. Dršću <laughs> vide ljudi dršću. To je tako bilo. <laughs> nije, dakle nije bilo dolje. U... Nije, nije. To je to je bilo nekada kad smo bili na kod naše se kolege čelikoviću u dršću kažem da ljudi dršću to mi na lako stivo kažemo ali ne dršću tu su vide fini vozaju se limuzini plaho su onako nagodni jer se ja to bio kao student 7 godina 7 mjeseci kao imamlo ono, za vrijeme vikenda malo mm -hmm. pomagao dok ne dođe drugi imam vrlo lepi ljudi fini ali kažem tu, tu sam prvi put imao iskustvo da recimo aškujem, ovi mlađi to ne znaju ali ovi stariji dobro znaju dakle pod pendžerom da da, da, da, da lomak bude dole a djevojka gore i da onda Se, onaj tu razvije komunikacija i nekada je to se znalo desiti skroz do zore da, čovjek, da mladić ostane a onda ga vrala zaboli jer mora stano da gleda u visinu da, gdje djevojka onaj, stoji na penđeru Tako jel, da je, jel kad zaprijetila oklagija od, od majke ili, ili pa, kola, pa nije, cubavi, nije zato što roditelj je zaspe onda ona izađe na penđer i to je bilo jedno onako također je posjećanje ja sam upravo to htio da pretočim u jednu pripovjetku ili priču koja bi ostala na neke nas za sjećanje, jer ona evo sve više stvari za poravljama ovo, ipak kad se objavi, ostaje, hvala Bogu, i nedavno sam baš našao onaj, u zemzemu te dvije priplatke, pa i kopirao da onako imamo svoju dušu, da čovjek pogleda onako, da se prisjeti ti baš lijepih trenutaka u kojima je ipak moral bio daleko na većem nivou nego to što je danas u ovom odnosu mladiće i djevojka koji imamo. E, može se prisjetiti nekih aforizama iz knjige Dotjerali cara do dulara. Bilo bi zanimljivo. Pa ne mogu sad trenutno da da, da ima, ali ima puno toga je je samo onaj stavio, sad nisam nikad pamtio posebno, nego otprilike ja to uradim. Tako je svaka bila. Za pola sata humoresku napišem, kada ono sjemne i neka ideja, ja to stavim na papir, kasnije ubacim u kompjuter, direktno na kompjuteru i tako je to nastalo za vrlo kratko vrijeme. To nastalo je i onda, naravno, gledao sam da to onaj piše u stihu da bude prvi treći, a drugi i četvrti da bude u stihu, pa je to na neki način poputo i stihova pjesnika koji su pisali svoje stive, ali svaka ta, dakle, aforizam je svoju posebnu poruku ili pokušao je da na neki način, je tako onaj osud i neke pojave koji su ružne u našem društvu kao što imamo i danas u epidemiji. Ee rečkve znači tešnjaka koji ne piše. Naravno, kažu tešnjaka je malo, ali su dobro raspoređeni. Da. Ee zanimljivo je da su mnogi knjiženedici istaknuti bosnjački klasici, želj ako već nisu živjeli u teš željeli da da im vječno boravište, mezar, bude u tešnju. Evo recimo primjer, Rahmet da <clears throat> Kadvić. Naravno. Pa imamo primjera kad u poznim godinama pojedini književnici žele da nastave život u tešnju. Šta je to što, evo recimo, istaknuti književ, književnik privlači u tešnju? Pa mislim da tešnja ima dušu prije svega i ima ljude koji imaju dušu, mislim da svak to prepozna i ne, bez obzira nevezano zato što sam naravno ja sto kraja, nego znajući te ljude znajući njihovu otvornost jednu vrstu ovako, kako bi rekao lijepog odlasa prema ljudima bez obzira odakle dolazili i mislite da to ljudi prepoznaju i obična čovjek kad dođe u bilo koji kraj mi to prepoznamo jednovrstog vrstu ti ljudi a onda je tešan malo izdvojeno nije na nekoj raskratici gdje prolaze svašta. Jer u tešanj dolaze samo oni koji tešanj vole. U tešanj dolaze samo... I koju se masu zaputi. I koji se masu zaput jer tešanj nije baš na putu, nego treba skrenuti. A onda on ima onaj takođe od kule preko sahat kule, preko ti džamija, onaj starina, ti lijepi čardaka. Ima nešto što... Svako prevlač papu našeg travnika ili neki počitelja drugih mjesta i tešnja njima tako neku posebnu dušu i onda je vjerovatno sačuvan kao cijelina, kao taj jedan ruhanijet koji, koji na neki način emanira sa tom lijepom duhovnom snagom i mislim da je i to jedan od razloga što se ljudi vraćaju tešnju i što žele da budu onaj, u njemu, bar u onom drugom dijelu svoga života jer dok više se hoda, onda se obilaze druga mjesta, većutim kako čovjek dolazi ili tako pozne godine ali stari, onda onaj mu sve više takva mjesta onaj dopadaju dopadaj. kod Rahmetli Omera Povrića koji je drugi niz godina živio u Visokom i dolazi sa tecikira i on je preselio njemu Rahmeta uši i kaže omo tako ga on zval uzeo sam dan, prida se i došao ti u posjetu znači, tako da taj narodni govor rahmetli safeta koji kaže, uzao sam dan, pridan se, evo, došao sam ti u posjetu. Naravno, to, to to su onaj ljudi koji su imali, što mi je rekli, neku, neki poseban karakter, ljudi koji su imali dakle, jedan poseban osjećaj, neki subtilan osjećaj koji mi danas, naravno, ne u ovom vaktu za manom, tempu života, ili zaboravljaju brojne te, te ljepote koje su nekada ljudi imali što nas je krasilo ta jedan, što mi rekli baš taj zjaret koji se činio ona, i nije se gledalo na vrijeme danas je sve o, u vremenu mi kad dolazimo na ovoj emisiju mi trčimo da dođemo na emisiju kad završimo, jel tako ti nudiš da malo popijemo kavu da sjedem ja karne žurim da obavim neke druge stvari Okravo, sutra je. idem na put tako da je ovaj život nažalost na puno trke i onaj ti maratona a imali smo tako jedan lijep život da su ljudi mogli da odu lijepo i da sjednu. Ja znam mene, Babo Rahmetli je imao prijatelje u Kotorvaroši, Hažiju Šejemsona, Kovačića i neke druge u tom mjestu. I on kad ode gore, i moja majka Rahmetli, oni kad odu, ne odu na jedan dan, odu na jedan dan, nije ostavio na sedam dana. On ima zakolju, onaj vola iz, iz, ispregnu iz kola i zakoljuga i žele da ugoste, onaj, takve goste i onda po sedmicu dana ljudi su ostajali. Danas mi nemamo vremena, ni sada minuta sjesti jednim drugima, dakle stvarno je, onaj, treba da nam bude žal za ti vremenima gdje se moglo malo i rahat opuste, se moglo ovako i lijepi izreka kazati, jer mi danas sve što govorimo, govorimo to na brzinu, sve govorimo s nogu, sve govorimo u trku, a ovo je, ovo je bilo smjerovom i taj govor koji ste malo Obra. prije koji ste ispomenuo. Jasne. To su ljudi dakle uvijek, onaj, lijepo pokušavali i, i da sroče i da kažu i to imalo smisla danas nažalost sve to što mi rekli ovako onaj takvom brzinom rapidnom se sve čini da, da zaista ne možemo osjetiti tu ljepotu koju su nekada ljudi osjećali i kad su pitan ti mladi dani da se pristimo još ramazanskih praksi znam svako od nas nosi, nasi najljepše sjećanja sa tih druženja u malim ramazanskim čematima Da, da li se možeš prisjetiti sad neki detalja recimo iz susreta sa ljudima običajna. Kako da ne bi mogli čitav noć govoriti, čitav dan o tim detaljima, jer to su detalji koji se urežu u sjećanje, jer upravo ti srednjoškolski medresanski dani su donijeli nama najljepše ono, trenutke koje čovjek nikada ne može zaboraviti. Evo, ja i dan danas sjećam ti trenutaka, mnogi koji smo, koji smo imali u medresi ili na praksama ramazanskim kao softe, ono kao da je to juče bilo i onda kad nam kažu, ne znam, prije 30-35 godina ste imali maturu, onda dođe kao da smo ispade, da smo ostarili. A ja sjećam kod je to jučeje bilo. Da, upravo. Tako da, da, da znam, recimo, brojni trenutke <coughs> i meni ostalo, recimo, u sjećanju, kad sam bio u Hercegovini u Mostaru, na Balnovcu sam bio. A mi onda jedna žena dođe i pita nas, bio tu doktor Enes Karić, maturant, ja sam bio maturant, do, zatim Rašid Bršić-Rahmetli, koji je preselio, zatim Mahir na Hafiz i još su neki bili. I mi smo svi bili u Mostaru i onda smo bili na iftarima zajedno, a onda idemo na teravije u džamiji, gdje smo bili raspoređeni. Jedna žena dođe i kaže, dobro, Softe, volite li vi karpuzu? Ja prvi put čuvam u životu za karpuzu. Sad ja kontavam, ako budeš ta lijepo, kažem, ne volim, doće, onda ne mogu sjesti za sofru, ako sam ja. odbio. A ako kažem, ona jel tako, volim, a ono dođe što ne volim, onda je, bela kako da jede. Ali ja kontavam, reko volim, a sve uglavnom, jest, i onda ja kažem, volim, volim. Ona iznese puno tepsiju izrezani ovi režnijeva lubenice. A što mi je bilo drago, što sam ja prihvatio dakle neko <laughs> da voli kasnije, ja sad znam da je karpuza stvari lubenica, a ne znam, binja pipun, kao to, ni, to nikada nisam čuo ranije. I kažem, takve stvari je bilo i kod nas medreslija i drugi kolega, u mom kraju se kaže, kad kaže neko jami, znači ostavi, ne diraj. A u nekim dijelovima, ali tako Hercegovine jami, i tamo, jami uzmi. I sada dođe naš onaj, softa koji ne zna te adete ili tako i na koji način se izdržavaju naši ljudi u drugim džematima i onda počeo da jedne samo malo supu kao softa, a ona žena kaže moj jami efendi, ne možete stijeti jami. On kaže pa evo jamio sam, ostavio sam, a ona u stvari govori jami uzmi od nas je u drugom značenju. Zato kažem bilo je ti trenutaka dosta i šaljivi i onako onaj stvari koje ćemo se sjećati da ne govorimo mi kao učenici prvog, drugog, trećeg razve medrese kad smo te konostasavali, jel tako momčiće, da onda bude i ponekad djevojica koja se javi, koje se onako togo onda pisma dolaze i pišu i onda na velikom odboru mi u adrese svi onda tražimo jel tako poštara koji nam donosi pisma i onda na dieli ta pisma od tih djevojaka koje smo upoznali na praksama tako da u brojnim praksama čak i kroz ove naše softanske prakse mnogi su čekali u ženle tako upoznajući djevojku na to mjesto i tako dalje i onda im je to onaj kako bi rekao bio neki drugi životni put slično tome tako da imamo u tim Uistinu, ovim našim medresanskim praksama velike, mi rekli, velika iskustva, jer je to praksa, u stvari upravo što kažem, azanska praksa, to je bila naša praksa gdje mi, gdje smo ja sam prvu hudbu održao u bosanskoj gradišci u mjestu Orahova i to kada sam završio prvi raz medres, krenuo u drugi, samo 20 dana nastaju Ramazan i mene su onaj je poslali tamo i Haruna Šljivića, na dvojica, i dobili smo dvije džamije, a to je mjesto Oraova sa tri džamije, sa tri džamije. Pa imam bio u jednoj džamiji, nas je postavio u dvije džamije i kažu, nama trebaš hudbu držat. Ja sam tada prvi put održao hudbu, drugo raz u medrese, tek smo krenuli, dakle, šta mi znamo, kao učenici medrese je puno, je tako i da provlazimo, je li to tek početak bio, ali ja sam bio toliko čitao hudbu na arapskom, I na našem izkonu sam pripremao da sam ja to gotovo naučio na pamet. Kad sam ja vidio da su glavnom stariji ljudi, ja sam onu hudbu spakovao u džep i onda na pamet i održao. I od sada ja nikad na hudbi nisam koristio papir To mi je oslobodilo, ja kažem ovima o ovom džematu Orahova, rekao, vi ste mene oslobodili da ja počnem da govorim onako bez papira i o to da nikad nisam ni koristio papir, bar kada je u hudba u pitanju, zapamtim pokoj i hadis ili ajet i onda o tome govorim i komentiram, tako da nije bilo potrebe više jer je to, zato kadim vrlo je bitno i ta praksa koja nas oslobađala, jer idemo u svijet, nema ni roditelja, ni prijatelja, nikoga, upoznaš nove ljude i onda se tu, onaj naravno, formiraju nova prijateljstva, Čak je to nekada i brak je znao nastat nakon tih susreta, recimo maka i djevojka kako su bili u tim mjestima. Sjećam se kad sam kao motran bio u stocu u petoj godini, jer mi su bilo ta sretna generacija koja je, da. što reče dr. Kariš, neki dan imala deset semestara, uh -huh. zapravo 5 godina. Sjećam se da jedna djevojka čitao Ramazan na svijelima pričala o mom prethodniku, softi u koga bila veoma zaljubljena. No, sve to je teklo i, i teče ovo što dolazi nešto poput rijeke, a mi sad poslušati jednu kasidu koja nosi naslov Rijeka spreča. Možda bi se za nju moglo reći i da je čak lahija, ali nek naši slušalci procine. A izvodi je jedan hor iz Tvog zavičaja, hor Selimija iz Doboja. u ove emisije jel nam da smije budući da se radio puno pozdeplomski studij i, i magistarski i doktorat radio si iz oblasti hadisa kakav je odnos alaih silam imao prema osmije pa što se toga tiče poslanik s.a.l.a. uglavnom kako navode brojni biografi koji upisuju njegov život i njegovu siru I brojni, dakle, pronosioci hadisa koji ga opisuju kao takvo, zna da je uvijek lep dio osmija na njegovom licu. Izuzev, kada bi neko ugrozio islam ili napadao islam, on bi onda samo tada se osjetila neka vrsta ljutnje ili srđbe na njemu, jer to nije dozvoljavao, a čak bi osmije bio na njegovom licu kada bi neko ne ga čak vrijeđao, nije dopustio da bude iznerviran, niti da, da bude rasrđen. Dakle, nego je samo kad bi Islam bio povrijeđen On no je tada reagirao Inače, u suprotnom, znaju se da, da tamo se kaže U okeanu Rasulullahi Jete, besem Rasulullahi salom Dakle, poslanik ali i selam je dakle, stalno bio U toj nekoj blagom osmijevu Koji je pružao ljudima Bilo je nekada i grohotom osmijeha, naravno Kada, kada je neko nešto šaljevo uradio i onda ga je nasmijao tako e, navode ravi ili prenosioci hadisa e, toliko se je da su mu se ukazali kutnjaci, dakle toliko što će reći da je dobro se osmijenuo tako da, da to uposlavikovali se ovam životu, radu i djelovanju imalo i takako onaj jedan jedan dobar što mi rekli segment zatim znao se našaliti sa ljudima to je ono što mi trebamo pokušavati zato i u našim recimo daveskim projektima ili našim vazojem i nastupima treba uvijek pored svi ovi ozbijni stvari nekada kazati i nešto drugo kako i Kur'an Kerim, dakle, govori u tim ciklusima govori o džennemu, kada je nešto zastrašujući onda govori o džennetu koji na neki način, je tako, relaksira. relaksira i tako dalje, tako i poslanika i salam, dakle, govori o onim stvarima koji su ozbijne, naravno, tada se nije smijao kada je govorio o nekim strahotama sudnjega dana, ali kada bi govorio o ovome svijetu, onda bi govorio jesiru valatu asiru. O lakše otim uto otežavati. Vidim ja lakše slušati predavanje kada ona u sebi ima tu neku dozu, tako, o, o, ovog malo relaksirajućeg i zato je dobro i nakon izvjesnog vremena, izvjesnog dijela vaza ili predavanja uvijek ubasti neku anegdotu, nešto što imao mi šaljivo naravno da je ukusno, da nije ono je l' tako, vam tog ukusa koji će kao što je poslanik, alejsalam radi, smo kada ga pita jedna nana, da li će onaj nane biti u to on kaže neće. A onda nana počne da plače, on kaže neće biti nane, dakle stare žene nemoće biti sve žene koje su umrle kao stare, bit proživljene kao mlade, dakle u nekom tom periodu 33 godine i zbog toga je, se nasmio da je tek žena se relaksirala, dakle i brojni drugi onaj znamo momente u kojima je poslanik sallallahu alihi wa sallam znao da se našali sa svojima shavima i to naravno jasno govori o tome da islam nije vjera kako neki žele da kažu neka vjera koja je to mi rekli ona opterećujuća i mi trebamo u islamu da nađemo zadovoljstvo i ljepotu i naravno kroz ono što mi očekujemo recimo za onaj svijet to očekujemo za džennet koji je prosto što ali islam kaže arduha ardu semawati walard koji je prosto koliko nebesa i zemlja onda mi se njemu nadamo, zato bi trebali uvijek biti osmijenuti praktično. Jer mi se nadamo tom dženetu, mi se nadamo suslet sa gospodarom svjetovu Allahom dželešanu, jer tada ćemo ga jedino vidjeti. Nadamo se suslet sa poslanikom ali i selam i sa sjelom, sa njim, sa javlijama, sa šaidima, sa dobrim ljudima, sa našim predsima i zar ne bi smio da bude dakle osmijen na našim licima. Naprotiv, on bi sad trebao stalno da bude na našim licima i da mi tako osmijenuti drugima prenosimo tu istinu. Jer ukoliko osmijenuti prenosimo znači da smo mi našli zadovoljstvo u našoj vjeri, u našem islamu. Ako smo mi namrgođeni, onda se je to znak da nas tako vjera uči. I zbog toga nekada, evo, u posljednje vrijeme vidite, pišu se, crtaju se karikature poslanikove islam kao vrlo loše. A što? Zato što oni crtaju nas, oni vide nas, da smo mi namrgođeni, da pozivamo islam namrgođeni. Čovjek ne može namrgođen pozivati u islam sv što čovjek radi treba da bude dakle sa voljom i da se vidi da mi to radimo s voljom sa lepotom sa osmijehom jer zato što pozivamo nešto lijepo to isto kao kada bi ti mene pozvao na baklavu sa kad ti mi reko Dođu na baklavu, ono mrskoradno. Pa <laughs> pa ja ne bih ni pojao onu baklavu. Al kad ti kažeš ah baklavu, sećaš se naših srednjoškolskih dana. Hajmo jednu po baklavu. Samo ono pojao bi baš ja. sedam, ne ono jedno kad kad lijepo <laughs> je, predstavljaš i kad kad lijepo pozoveš, dakle na, jer ako je baklava lijepa, onda nju lijepo, ona se njoj lijepo, je l' tako onaj poziva. A ako je islam lijepo, onda smo mi dužni upravo tako sa osmijehom da pozivom. Zato je ali selam i rekao da je osmije da je lijepa riječ, onaj sadakatom. To je sadaka u stvari. Jer mi sa osmijehom ili sa lijepom riječju, naravno, dijelimo sadaku. ali ne treba čovjek biti neozbjena kao što neki čitao život su shvatili, jel' tako, kao smije i šalu. Nije to. Ali treba da to sadrži naš život, dakle, jer zato što svaki ima od nas probleme. Iako bi svi ja. mi bili namrgođeni. Jer koliko bi imamo problema, svimi mi, i ti, i ja. ja, i naši komšije, pa mi bi uvijek bili namrgođeni. Nego moramo to na neki način razbijati. Time ć očuvati svoje zdravlje, očuvati svoju, jel tako, onaj, kako bi rekao, konstrukciju, kao onaj e, Aba Savanolu koji je živio 144 godine, tada je bio živ, ne znam kad je umro, ali carivski svijet, da sam ja bio nekad, ili student fakultete, ili u medresi, sjećam se, one je naživio 36 žena. I on kaže, svaka kad se naljuti na njega, nešto on zgriješi, ona se naljuti na njega, kaže, da bog, da crko. Kaže, one ono, hujave, ljute, srdite, a ja se osmijenjem i kaže, eno, 36 kabura, sve pomrlo, ja još živim. Dakle, to je to i na zdravlje, naravno, jer onaj čovjek treba pokušati da živi kako Allah traži od nas i voli. Čim Allah dao da mi živimo, znači i želi da živimo. Ako je uzio život, znači, to je njegova želja da uzme nečiji život, njegovo odluka i mi smo sretni sa onim što nam je Allah produžio život i svaki naš jel tako onaj izričaj svaki naš uzdah treba da bude neka vrsta sreće i zbog toga bi trebali što je moguće više osmihom osvajati ljude a ne prijetnjama kao što imamo ili nedovog ubistva koji imamo danas odovi ekstremni naši sekte jel tako gdje ubijaju ne samo nemuslimane ček muslimane ubijaju samo zato što drugačije misle ili zato što drugačije kažu a čovjek bi trebao u stvari da osvaja osmihom ne Osmijem. puškom topom i tenkom kao onaj primjer vidjeli smo u filmu pod nazivom Muhameda kaže Eh, Mohamed osvaja srca kod ljudi, a ne zidine i, i gradove. Naime, eh, u kontekstu toga nedavno smo bili na jednom sjelu i dolazi čovjek, intelektualec, univerzitetski profesor i kaže, ljudi, toliko me predavač danas pijaju na nekom predavanju kaže, istravumirao da sam došao u kući. E, toliko me, kaže, oplašivo đavhelemskim vatrama da ne znam kako da dođem sebi jer, jer kaže sve vrijeme dok on o tome govorio od đavhelemskih dobina ja sam vidio sebe to to je žeravica šta reče tom profesoru i, i drugima koji tako Naravno, ovdje se radi o tome da je najbolji recept dao Kur'an i Kerim i poslanika Islana kroz svoje hadise. Zato vidjeli smo da oni kaže nekada neke stvari, ali ne smo one dugo da potraju, da čovjek ne ode u patiju, da ne ode u neku vrstu straha. Jer mi živimo između straha i nade. Ono što bi rekao Zreti Omer, kada bi znao da će svi ljudi ući u dženet, samo jedan dženem, ja bi se plašio da neću biti taj, ja koji će jedini ući u džennem. A kada bi znao da će svi ljudi u džennem samo jedan džennet, ja bi se nadao da sam ja taj džennet lije. E tako, muslima dakle, treba da razmišlja da živi uvijek između traha i nade i zato i mi kao vajzi ili hatibi treba da govorimo o temama da nekada onaj možda i kažemo nešto što je drastično ali da više iznosimo ovo jer ljudi se više, kako bi rekao, vežu za ove ljepote i uvije treba u poti slava više govoriti nego onim ružnim stvarima zato ako uzmete Kur'an i Kerim vidite da se više govori o ljepoti u džendetu nego o džendemu, ali to bude nekad najizmjenično, zato što ako previše govorimo o ljepotama da se ljudi previše jel tako puste u gafletu u neku vrstu letargije zato je dobro nekada, nekada i one stvari potjenuti ali to čovjek mora imati mjer, jer Pravi daj je kao pravi ljekar, iskosni koji tačno osjeti kada treba izgovoriti nešto što je zastrašujući, a kada treba ono što je bolje. I ja sam imao prilike kroz dijasporu našu više govoriti recimo o dženetu, tim ljepotama, o nama, da očuvamo tu žišku vjere, da, da, da očuvamo šehade. I vidio sam taj prijem kod ljudi, vidio sam da onda možemo od ti ljudi trašiti to god hoćete, zato što on onda na neki način ima nadu da će on biti spašten. Ovako, mi kad govorimo o ovim strašnim stvarima, onda niko više nema nade, onda ljudi nemaju, nemaju nekako volju ni doći ni u džami, ni slušati predavača, jer zna da će go još u veće probleme i veće brige staviti. A mi u stvari trebamo da, da, da, da te brige skidamo sa ljudi. Zato je Ali Isselam rekao, zel tako, Beširu, onaj dakle obveseljavajte nemojte rastuživati i olakšavajte nemojte otežavati dakle obveseljavajte je upravo ta naredba muslimanima da malo daju oduška ljudima jer ovaj Dunjalik je toliko ostegao da stvarno ako ih ne ponudimo tu ljepotu jel tako, dženeta i ovi ostali ljepota i blagodat koja Allah pruža, onda će svi ostati u apatiju. Vidimo ljudi gotov sami se s ovom pričaju. Vidimo ljudi su već ono psički očli sebe. Vidimo ljudi da trošaju toliko opaurina i aspirina. E sad treba naći načina da mi u stvari kroz ovo zamijenimo to njima i da nemaju tu vrstu te gobe, nego da osjete ljepotu i da onda kada razmišljaju onome svijetu lakše prevladaju ovaj svijet i da lakše koračaju ovim svijetu. Sjeća se negdje na početku ovog serijala Jel nam da smijeha kad sam ti ponudio do gostuješ Onda se rekao, ako Bog da kad završim ovo započeto dijelo Prijevod i prijeđivanje muslimove zbirke Hadisa I to je zasigurno najobinnije dijelo koje si dosad objavio Rekli smo sam tomova, pet strana e, A šta te motiviralo da kreneš ovakav jedan hajrli, ali Boga mi naporom, posle? Naravno, ovdje je prije svega motiv bio naravno naša vjera i pokušaj da se upravo riješ poslanika, ali i salam koja se predstavlja o strane, recimo nemuslimana, pogotovo oni koji su pravili karikature o njemu ili pisali nekakve ružne scene o njemu, ali i muslimana koji ga još dovoljno ne znaju da upoznaju ono što je on bio kakav je bio. Zbog toga smo tijeli cjelovito izdanje. Ja sam ranije uradio tri toma, skraćenu verziju muslimove zbirke pri 10. godina. A sada sam za kolegom, doktorom Semirom Rebronjom iz Novog pazara, koji kod nas predaje na ocijeku za arapske jezike i živnost u Zemljici. On je sam nam ušao u projekat i ja sam zamolio da uđemo u projekat da radimo dan, noć. I mi smo radili od 10 do 15, 17 sati dnevno Protekle tri pune godine, prije što objavljen ovaj tiraž našega muslima, radili smo onaj, dakle, dananosnju i koristili smo 612 knjiga da bismo komentarisali ove hadise, jer je vrlo opasno, rizično prevesti neki hadis, a ne puniti njegovu, pravo značenje i tumačenje, jer ljudi znaju nekada da pogrošno potumače i zato imamo razne sekte koje na različite načine prilaze islamu ili ga pogrošno potumače. I dok toga je vrlo značajno kod nas, zatim kod nas je bitno da je protumačeno sve na temeljima hanefijskog mezheba, da ne bi smo dolazili u neke sukobe ili fitneta koja mi imamo, nažalost, kad se tu puno toga izmiješa, pa smo tijeli na, na taj način, s druge strane, da odgovor damo drugima da je poslanik, ali se vam bio ovakav kakav jeste i mi smo kroz prevođenje, čitanje tih hadisa, pokušaja da i na neki način prikućimo, približimo, serviramo našim čitateljima. Znali, ostajate one u suzama, u dubokim noćima, gledajući kako je poslanik Ali Isalam bio dakle, primjer, simbol dobrote i ljepote, a kako mi, nažalost, ne znamo o njemu toliko ili kako drugi o njemu govore tako ružne stvari. Zato sam ja konstatirao u stvari da oni koji pišu ili crtaju karikature poslaniku Ali islam, oni u stvari crtaju nas ali poslanik ali selam oni kada ga upoznaju kada ga upoznaju oni će biti privrženi flanovi njegovog umeta, nego mi sami. Izbog toga je naš zadatak bio upravo da tu sliku ponudimo poslanik ali selam, ja nisam za demonstracije, nisam za paljenje tuđi zastava, nisam za napade na tuđe ambasade kada neko optuži poslanik ali selam, nego mi smo dužni da damo sliku našeg poslanika kakav jeste. Razumijete? I onda je to daleko bolje nego da mi sad onaj, napadamo druge, ja nisam zato, oni će, uvijek će biti oni koji napadaju, što kažu, karavana prolazija psi lajk. Dakle, biti... silom argumenta, a sile. Naravno, eto, to nam je bio glavni zadatak i ovo je naš projekat, naravno, moj životni projekat, svi ostali, moji moja dijela su bilo u jednom tomu, ovo je sad u osam tomova, pet hiljada, onaj, stranica, sa dvanest hiljada hadisa i mislim, da je to kruna ovog našeg grada, ali mi nećemo na tome stati. Naravno, ja sam već predio još stotinu naslova koji želim u životu. Je li tako napisati, osim ako onaj melek smrti ne naleti pa me ne, ne odnese, je li tako onu caro-bračnu hladu zemlju? Samo stotinu. Jeste, <laughs> pa imam zatrtani <laughs> već inšalva. Da. E, dakle, ovo kapitalno dijelo, prvi tiraž je već otešao. Naravno, Naplomano već je... Je... Naravno, mi ćemo drugo morati izdanje. uskoro raditi drugo izdanje, jer, jer smo tu negdje pri kraju, a puno još interesanata. Ono što je mene zadivilo svemu ovome, da su mnogi ljudi prepoznali dakle, poslanika, ali islam, njegov hadis i da tu posebno uvažavaju i ja su se malo pribojavao, jer to skup projekat, naravno, mi Fakultet naš islamski pedagog šicence je izdavač, ali formalni izdavač mi to financiramo i onda se Boga mi plaši podost, Međutim, nakon izvjesnog vremena sam vidio da je veliki broj naših džematlija posebno raduje naši imama koji se pretplatili na vrijemo nekim međresima, svi imami se pretplatili, to mi je posebno zadovoljstvo i on ne samo da će čitati, on će to i prezentirati i drugima govoriti. Zato mi je drago što je veliki broj mama na našu sreću preuzeo ova dijela i nadam se da će onda e, se i islam moći bolje predstaviti sa ovim našim posebnim fundamentalnim dijelima poput Boharije i muslima koji su nakon Koranike Rima najvjerojstojnija dijela na Kugli Zemajskoj. Znam da će biti pitanja i od strane naših slušalaca koliko košta i da li se može nabaviti ovo prvo izdanje. U pretplati je bilo 180 km-ova a ono će biti u prodaju 280 km-ova. Sada ćemo imati, gotovo svim našim gradovima, naša je želja, bez obzira ne moramo prodati ni jedan primjerak, ali naša je želja da dođemo u svaki grad Bosne i Hercegovine, zatim u Srbiji smo već imali u dijelima Sarnđaka, Crnoj Gori, da dođemo u svako naše mjesto, to je svaki grad, i manji i veći i da promoviramo muslima zato što on to zaslužuje. A promotivna cijena će uvijek biti po 220 kajemova, pa tako i oni koji danas žele da dođu do te knjige mogu doći po ovoj promotivnoj cijeni. I, i gdje mogu nabaviti ovoj znanji? Pa mogu se nabaviti kod nas neki su, jel tako, onaj ljudi koji se bave knjigom već uzele u Sarajevu, ovdje na Baštarši imamo kod Arisa u njegovoj i ljudi su već otkupili jedan dobar broj tih knjiga i na nekim drugim mjestima koji su već otkupili ponešto i može se kod nas naravno nabaviti uzenci u prvom ovom izdanju ostalo još neki par onaj desetina i možda 200 primjera, kao onda za toga idemo na, na drugi tiraž i šalba. Da. I hoće li biti to dopunjeno izdanje ili, ili... Biće sigurno i drugo dopunjeno ispravljeno izdanje ukoliko budemo dobili određene primjede i mi ćemo čak se onaj potrutiti da je ponovo iščitamo, da vidimo da se može još nešto ureti, a onda ćemo ponovo dati na ove pretplate, tako da će ponovo naši čitatelj imati prilike po onoj e, cijeni pretplate da je da kupi 180 kaj. Pa svoje prilice mi ćemo se ponovo pred objavljivanje o drugog izdanja, naći ovdje u studiju, ali prije toga od ovih stotinu željenih izdanja, da, na što bismo posebno akcent mogli dati? Ono što će se desiti, ako boda, u nekom futurističkom vremenu. Pa evo, ja imam, recimo, čim se sjetim neke dobre teme, ja izabilježim, ubacim u kompjuter i onda gdje god nađem neki tekst, neki recimo ili hadis ili nešto što je vezano za tu oblast, ja stavim u taj fail i tako pomalo pripremam, tako da kod mene se pomalo pripremaju knjiga, imam sad najmanje deset knjiga koje su pripremi. Dakle, i onda samo kad se fokusiram na jednu, onda je preuzmem mjesec, dva, tri dana i finaliziram je. Imam sada jednu knjigu izuzetno lijepu koja... Če govoriti o Asenol Basriju, koji će govoriti o njegovim izrekama, ali koji će ići abecednim vredom po temama, tematski, ali će biti komentirane o strane jer smo razni intelektualaca u svijetu, a onda ću ja pokušati da nešto o tome kažem. I tako da ću imati jedno cjelovito djelo o njemu, sve ono što je do sada na našem jeziku, na neki način spomenuto, u brojnim, brojnim knjigama, naradskom, jezikom, klasičnim, tako i novim Njegove neke izreke, ja ću to pokušati u jednoj kizi izvesti sa, naravno, abecedner jedno po temama. Ako recimo abdest, pod, ako je nešto rekao abdest, onda je pod A, ne znam, o alkoholu pod A, pa onda od bolesti, ne znam, ne znam neče o drugom što je vezano pod B i tako dalje. Zatim ima jedna izuzetna lijepa knjiga o ashabima, lavoposlanika, ali salam, ta knjiga je već naslovljena, ja ju već naziv sam već postavio ono konačno, a to je Ashabi, zvijezde koje ne gubije sjaj. I to nije takvo dijelo, još nisam vidio tim redostljivom da je poredam u svijetu jer pokušavam da dođem do literature koja o tome govori u svim arabskim zemljama, nisam naišao niti kod nas. Naime, tu će biti govora o shabima po njihovim sklonostima. Sma shabi koji su voljeli poeziju i bit će na jednom mjestu. I biće ono što su oni izrazili dobročinitelji međusavima koji su bili najviše davali, oni će biti tu bit će ti njihovi primjeri više, samo ćemo uspust pomenuti njihove kratke biografije, da ljude ne optrećujemo biografijom kad je rođen komu je bio babo, komu je bio majka nego ovdje je ovdje bitno ono što su oni uradili Pa će imati oni koji su bili veliki daju, oni su bili afizi, koji su bili najljepši među njima. Pa će biti poslaniti, odnosno shavi koji su bili ljepotom najljepši. Zatim oni koji su bili retorišari među njima najbolji, koji su poznavali najbolje propise, koji su bili najhrabriji, koji su bili najhumaniji. Dakle, po tim sklonostima sam već poredao i uradio sam puno toga, samo čekam priliku i vrijeme da onda to na neki način finaliziram i da dotiram. Takođe jedna knjiga koja će biti vrlo značajna i za ove koji danas uče od sveja Gugla, od Facebooka, Fendije, od razli društvenih mreža da onaj jer, jer često sprovodi davu, a na način davljenja, ne daveta. Jer davete nešto drugo, davljenje je nešto opje drugo. E, zbog toga sam mislio da sačinim jednu knjigu, a već sam objavio tri manje knjige koje govore o, o davi, poslanikala i svam ranija Allahu i poslanika i davlja sahaba. Ova knjiga govoriti o celokupnoj davi koz historiju sa dano do današnjeg dana i sa metodama daveta koje koji bi trebali da imamo ona će biti nešto obimnija naravno veća i obimnija ona izvaće odprilike onaj odprilike temelj islamskog misionarstva ili dava pa nadam se ove tri knjige da će možda za jednu godinu dana ugledati svjetlo dana pripremaju novi šest hadijski dijela koja će nadam se također u nekoliko narednih godina biti objavljena Doktore Kurdiću, za nekoliko dana dolazi nam naš lijepi Ramazan. Evo, večeras smo toliko puta upotrijebili ovu riječ lijepo, lijepi islam i dolazi nam lijepi Ramazan. Ovo prilika, budući da imamo svega još nekoliko minuta, da uputiš Ramazansku čestitku i jednu poruku Ramazansku našim slušalacima. Koristim tu priliku naravno sa zadovoljstvom da možemo evo baš u predvečerija lijepog ramazana da sjetimo ti najljepših dana i noći koje ćemo svi doživjeti, iako je ljetni period i znamo da je i teško postiti zato preporučujemo svima onima koji mogu da to isposte oni koji ne mogu nas, Allah netira na ono što ne možemo oni mogu napostiti naravno u kraćim danima ukoliko je zdravstveno pitanje i zdravstveni bilten pitanju, lako je trudnica ili porodilja, zato ne treba nikad onaj probleme od toga praviti niti onaj, je tako, zabrinuti se, nego naprotiv, Ramazan dolazi i nosi nama darove, a ne te gobe, jer neko misli da je, da je strašno posti, oni očekuju kad uđe Ramazan, kako ću prepostiti. To uopće nije problem, dakle, čovjek posti koliko može koliko ne može, nije ni dužan da posti na poslije kada bude ona je tako lakše u nekom periodu, ali onaj koji uistinu može treba to da učini, da doživi tu ljepotu, kao što je Ali Selam rekao, kada mu je Allah nudio da mu pozlati sve, sva brda i one stijene od meke, on je rekao, nemoj moj gospodaru, daj mi jedan dan da jedem, da osjetim tu ljepotu hrane, pa da ti zahvalim kad se najede. A jedan daj, dan učini me gladnim, da osjetim gladnoga. Pa da onda znamo osjetiti ljepotu, jel tako, blagodat hrane. Mi smo danas u ovo vremenu, pogotovo prije ove krize, nismo osjećali uopšte, jel tako, onaj žal za hranom zato što smo imali svi na pretek pa se najviše kontejneru najviše zadržao i brojne drugi, znaši, jel tako, proizvodi od hrane koju smo bacali. E sad, trebamo najmjerno dakle, onako svjesno gladovati da osjetimo onoga drugog. I tek ćemo sad u ovoj krizi osjetiti našu braću sestru ili naše sugrađane koji sad traže po kontejnerima hranu. Ramazan to najbolje uradi, zato je Allah je rekao la alakum tatakun, posjete da biste postali bogobojazi. A Na taj naćimo osjetite drugoga, osjećamo smo mi nemoćni, a da Allah svemoćan i osjimo tu ljepotu, onaj koji jedino možemo osjetiti u životu, a to je ta ljepota posta za koji Allah rekao to je post je mu i ja za njega nagrađujem jer zato što niko ne zna da li ti da li ja postim ja mogu govor da postim a da uopće ne postim jedino Allah zna da li mi postujemo mi sami znamo jesmo onaj za postili ili smo se je tako nečim onaj hranili kada niko drugi nas nije vidio u zatvornoj prostoriji. Zato je ovo izvaredna prilika da sami pokažemo ljunaštvo, da sami pokažemo da, da, je, da je islam lijep, da sami pokažemo da, da, da taj post volimo, kao što je poslanik ali je sam rekao e Saum, li, post je zaštita. Ona štiti od razni natruha, razni jel tako, ovaj, kako bi rekao ovi e, strasti koje čovjeku nadjeruju koliko nema posta onega ga brzo savladaju, s postom stvari on savladala i strasti, savladala, savladala brojne druge želje koje su neutoljive i koje nije u stanju čovjek zadržati redonjalog baš kao ona morska voda slana koju što više pijemo što smo više žedni, a Ramazan nas stvari vraća u tu jednu stvarnost i realnost koju trebamo na neki način oćuti pa evo koristimo priliku za svim našim slušateljima Koji nas sada slušaju da im čestitamo dolazeći u bare kramazanske dane, da isposte u zdravlju rahatluku i da inša Allah utala, to bude veliki utek nama sutra na sudnijem danu, da zbog ovoga posla koji je Allah rekao da on za njega nagrađuje, budemo u nagrađeni i da svi zajedno budemo u dženetkim lijepim perivojima i baščama. Mene ostaje profesore Kurudiću da te zahvalim na vremenu koje se pokloni našim cijenjenim slušalcima, I ostaje da odjavim ovu posljednju predramazansku emisiju, mislije ko Bog da slušamo poslije Ramazani šerifa. I ja također pridružujem se profesoru i kažem sretan vam lijepi Ramazan, dakle zar nije lijepa čestitka i na bosanskom jeziku. Dakle s vama su danas bili tonski realizator Nisad Pitić, a moje ime je Bajro Prvo. Esselam aley. Thank yeah. you.